На мені поверх смугастого покривала нерухомий сидів Хамелеон із задертим до неба красивим профілем. Він немовби стояв на варті, його нерухомість була споріднена з революційною пильністю. Чого він до нас учепився? подумав я, підвівши голову, щоб краще роздивитися його в блакитному напівмороці ночі. Чому йому так сподобалися, чи йому просто одиноко в пустелі? Але гаразд, якщо він приносить удачу, то проганяти його було б дурницею. Хамелон своєю появою переключив на себе мої думки. І я вже гадав, що треба було б йому ім'я дати, якщо вже він до нас приєднався. Почав перебирати імена, але людські або собачі йому не личили. Треба було знайти якийсь людський прототип. Та коли в уяві вишукувалися в шеренгу хамелеоністі політичні діячі, то мені стало незручно перед плазуном. Що ж це я хочу назвати його на честь людей, які не заслуговують ні на любов, ні на довіру? І тоді, щоб виправитися, я вирішив його назвати на честь свого діда – Петровичем. По-батькові без імені звучало значно солідніше і більш по-домашньому, ніж ім'я без по-батькові. «Ну що, Петровичу, прошепотів йому я, тобі гуля подобається?» Петрович не відповів. Він далі був наполеглибою в своїй нерухомості, і навіть його шарнірні очі не поворухнулися. Я зітхнув, подивився на гулю, яка мирно спала на боці, обернена до мене. «Це добрий знак», – подумав я. Минули ночі вона спала на спині». Я присунувся до гулі, намагаючись не потурбувати її сну. Присунувся на відстань подиху, зазирнув у її вродливе обличчя. подивлявся в нього довго, поки очі цілковито не звикли до блакитного напівмороку і не забули про те, що зараз ніч. Незадоволений моїми рухами, Петрович перебрався на гулю і залмер на її стені. Певно вирішив, що це найвища точка пустелі, звідки найзручніше буде нести свою варту. А потім я заснув. Солодко. І так міцно, що зранку нічого зі снів не пам'ятав. Білі пагорби поступово наближалися. Ми йшли вже четверту добу. За цей час я, певно, переказав Гулі все своє життя, включно з останніми подіями. Розповів я їй детальніше і про причину, і мету своєї теперішньої вимушеної мандрівки, завдяки якій сталася й наша зустріч. Дівчина з інтересом слухала, але жодних питань не ставила. А навпаки, виявляла якусь піднесену увагу до моїх слів. А мені так кортіло, щоб вона сама про щось запитала, сама поцікавилася якимись деталями мого життя. Мені здалося, що це була б непогана ознака її цікавості до мене. Але вона мовчала й слухала, нічим не заповнювала паузи, що виникали. І у цьому я бачив радше традиційну повагу жінки до свого чоловіка, ніж щось більше. Проте все одно йти розповідати їй про своє життя було приємно і кумедно, бо я раптом почав помічати, що трошки «прибріхою». До деяких подій додаю трагізму, до інших – пафосу чи гумору. Але з її очей я бачив, що їй цікаво слухати мене. І я вів далі. Тільки коли в роті зовсім пересохло від балаканини, я замовк і потягнувся руками до каністри з водою, що звисала з боку верблюдиці. Ми зупинилися. Я напився. Сонце висіло ще високо, і я, не знаючи, котра година, інтуїтивно прикинув уявним пунктиром подальший його шлях до заходу. Виходило, що робочий день світила мусив закінчитися годин за п'ять. «А ми що, вгори поліземо?» – запитав я Гулю, коли ми знову рушили в дорогу. «Ні», – відповіла вона. Дійдемо до Бесманчака, потім відпустимо хатиму назад, а далі підемо попід пагорбами по піску в обхід. Я кивнув. Правда, думка про те, що всю поклажу скоро треба буде волочити на собі, мене не потішила. Ночували ми вже не на піску, а на якомусь солончаку. Розтріска на біла, наче посипана кришталевою пудрою земля після ходіння по піску, здавалася надміру твердою. Насправді ж вона виринала з-під піску і опиралася в пагорби, що м'яко здіймалися вверх. Вона грала роль своєрідного фундаменту для цих пагорбів, а тому її смужка була вузькою – метрів сто сто п'ятдесят, і тягнулася вона, намагаючись повторювати лінії та вигини пагорбів. Але природа була слабеньким геометром. І тому в якихось місцях солончакова смужка зовсім зникала, підпускаючи піски до самісінького краю пагорбів. Коли ми ладналися на ночівлю на твердому солончаку, то підстелили вниз ще якісь укривала з подвійного баула гулі і тільки потім поклали згори дві маленькі подушечки, що пахли верблюдами, та смугасті підстилки покривала. За пагорбами було прохолодно. А коли сонце остаточно просочилося за обрій, прохолода стала просто пронизливою. Якось саме собою так вийшло, що коли ми лягали спати, виявилися так близько одне до одного, як ніколи до цього. І я пригорнув гулю. Вона лежала на боці обличчям до мене, але очі її вже були заплющені. Можливо, вона вже спала і просто не відчула моєї руки, а можливо вдавала. Я лежав так довго, певно, півгодини. Лежав із розплющеними очима, милувався нею. І якось миті наблизив свої вуста до її вуст. І замер так, відчуваючи шкірою свого обличчя її тепло і подих. Я її так і не поцілував цієї ночі. Не знаю чому. Хотілося страшно, хотілося значно більшого. Але чи може подарунок, не запитуючи дозволу, цілувати свого власника? Дурість якась. Засіли ж у моїй голові ці думки. З таких міркувань я міг би вважати, що цей її джамшет подарував мені. Я ж бо сам її обрав. Якби не та розмова, я би так і гадав». Але своєрідна суміш традиції та якоїсь демократичності наробила такої плутанини в цій ситуації, що навіть думати про неї без роздратування я не міг. Я ще повисів головою біля її обличчя, але потім, так і не поцілувавши її в уста, опустив голову на подушку та втупився в небо, по якому знову повз у своїх справах трактор-супутник». Потім я відчув, як мені на груди виліз Хамелеон Петрович і повернув свій профіль туди ж, у зірками небо. «Усе добре», – сказав я собі. «Нічна варта на місці. Можна засинати». Наступного дня ми досягнули басманчака. Так називалася «Красива місцина», де два пологі схили пагорбів утворювали широку щілину правильної трикутної форми, відкритою з одного боку.